Linnunradan käsikirja liftareille, 23. osa. Arthur Dentillä oli vakava ongelma. Hän oli yrittänyt tottua elämään sen kanssa, mutta ensimmäinen kuukausi oli varsin vaikea. Toinen kuukausi, jolloin hän oli siis tuntenut ongelmansa jo kuukauden, oli helpompi. Kolmas kuukausi, jolloin paketti saapui, oli todellakin muratti. Ensinnäkin oli vaikea selvittää randomille, mitä kuukautta yleensä elettiin. Arthurille se oli ollut helppoa täällä Lamuellassa. Vuorokausi oli hiukan yli 24 tunnin pituinen, mikä tarkoitti sitä, että saattoi lojua sängyssä ylimääräisen tunnin joka päivä, ja tietysti sitä, että kelloaan joutui rukkaamaan päivittäin, mutta siitä Arthur nautti. Hän oli myös tyytyväinen aurinkojen ja kuiden lukumäärään, joita oli yksi kumpaistakin lajia, mikä oli huomattavasti mukavampaa kuin planeetoilla, joilla oli niitä naurettavia määriä. Planeetta kiersi aurinkonsa kolmessa sadassa päivässä, mikä oli ihan hyvä, koska vuodet kuluivat sopivan ripeään tahtiin. Kuu puolestaan kiersi lamuella noin yhdeksän kertaa vuodessa, joka sopi kuin näppi silmään, sillä näin jäi aikaa saada kaikki valmiiksi. Lamuella ei pelkästään muistuttanut rauhoittavasti maata, vaan oli itse asiassa parempi versio samasta asiasta. Kaikesta tästä autuudesta huolimatta Arthurilla oli siis ongelma, ja se oli Random, joka mielestään oli joutunut ansaan, toistuvaan painajaiseen. Joka yökuu oli taivaalla ja vainosi häntä, ja kun se laski, aurinko nousi ja jahtasi häntä aina ja aina uudestaan. Trillian oli tosin varoittanut, että Arturille saattaisi tulla ongelmia tyttärensä kanssa. Tyttärensä? Hänen tyttärensä. Eihän hän ja Trillian olet koskaan edes... Vai olivatko? Sitä hän ei voinut enää varmuudella muistaa, mutta entä Seifard? Oi, se olisi mahdotonta. Hän ei ole samaa lajia kuin me. Kun minä päätin hankkia lapseni, niin minulle tehtiin kaikenlaisia geneettisiä kokeita, eivätkä löytänyt kuin yhden sopivan. Kaikki valkeni minulle vasta myöhemmin. Minä tarkistin asian uudelleen ja huomasin, oleni ne oikeassa. Ne eivät yleensä suostu paljastamaan näitä asioita asiakkaalle, mutta minä en antanut periksi. Tarkoitatko sinä, että sinä kävit DNA-pankissa? <hums> Kyllä vai? Mutta random ei nyt ole aivan sellainen sattuma, kuin hänen nimestään saattaisi päätellä. Sillä sinä olit tietenkin ainoa homosapiens lain lahjoittaja siinä pankissa. <hums> Ja täytyy sanoa, että sinä olet varsin innokas matkailija. Mutta kuinka kauan... Tarkoitatko sinä, missä iässä hän on? Sitä juuri. Väärässä iässä. Mitä sinä tarkoitat? Sitä, että minulla ei ole ahvistustakaan. Mitä? No minun aika jatkumoni mukaan minä sain hänet kymmenisen vuotta sitten, mutta hän on selvästikin paljon vanhempi. Minä katsos liiku jatkuvasti ajasta toiseen. Työni vuoksi. Minä raahasin häntä yleensä mukana, mutta aina se ei ollut mahdollista. Sitten minä jätin hänet eri aikavyöhykkeiden päiväkoteihin, mutta niiden kykyyn pysyä tasalla ei voi luottaa pätkääkään. Kun lapsia jättää sinne aamulla, ei voi tietää kuinka vanha lapsi on, kun hänet hakee illalla. Vaikka valittaisi, kunnes naama alkaa sinetä se ei auta yhtäkäs mitään. Kun minä jätin hänet kerran yhteen hoitopaikkaan ja tuli sitten hakemaan häntä, hän oli jo ehtinyt pupeetteet ikään. Minä en enää jaksa, Artu. Nyt on sinun vuorosi. Minun täytyy lähteä tekemään juttua yhdestä sodasta. Ensimmäiset kymmenen sekuntia siitä, kun Trillian lähti, olivat vaikeimmat koko arturin elämässä. Mehän tiedämme kaikki, että aika on suhteellinen käsite. Ihminen voi matkustaa valovuosien päähän toisiin tähtiin ja takaisin, ja kun hän palaa, hänen kaksoisveljensä tai siskonsa on saattanut vanheta ties kuinka paljon, riippuen siitä, kuinka kauas on matkustanut. Tämä on vieläkin häkellyttävämpää, jos kyseinen henkilö ei ole tiennyt omistavansa kaksoisveljää tai siskoa. Arthur ei pystynyt pelkässä kymmenessä sekunnissa rakentamaan uutta kuvaa itsestään ja elämästään, niin että siihen olisi mahtunut täysin uusi tytär, jonka olemassaolosta hänellä ei ollut ollut hajuakaan aamulla herätessään. Kestäviä tunnesiteitä ei rakenneta kymmenessä sekunnissa, eikä Arthur osannut tehdä häkellyksissään mitään muuta kuin kävellä ovella seisovan tytön luo ja halata häntä. Kuule, Random, en minä voi sanoa rakastavani sinua. Olen pahoillani. Minä en edes vielä tunne sinua, mutta anna minulle hetki aikaa. Niinpä Artur päätti turvautua kirjallisuuteen. Yksi hänen löytämistään oppaista oli nimeltään Käytännön lasten kasvatus fraktaalisesti dementoituneessa maailmankaikkeudessa, josta hän oppi seuraavaa. Me elämme outoja aikoja. Me elämme myös omituisissa paikoissa, kukin omassa maailmankaikkeudessamme. Ihmiset, joilla me asutamme omat maailmankaikkeutemme, ovat pelkkiä varjoja aivan muista maailmankaikkeuksista, jotka lomittuvat meidän maailmojemme kanssa. Kyky edes vilkaista tähän loputtomien toistumusten häkellyttävään sekamelskaan ja sanoa jotain sellaista kuin Moi et, sinullahan on tosi upea rusketus, mitä Carolille kuuluu, vaatii sitä, että ihminen oppii seulomaan asioita toisistaan, mikä jokaisen on opittava pystyäkseen suojelemaan itseään siltä, että ryhtyy pohdiskelemaan kaosta, jonka läpi tämä kaikki suodattaa. Tuu. Eli älkää viitsikon morkata kakruanne, okei? Okay. Mitä hittoa tämäkin tarkoittaa? Arthur käsitti, ettei ei ollut helppoa olla isä. Random x ja murjotti. Mikä ei ollut sinänsä outoa, sillä tytön aikaisempiin asuinpaikkoihin verrattuna tämä planeetta vaikutti varsin tylsältä. Sieltä ei löytynyt elektroonisia diskoja tai muuta vastaavaa, itse asiassa siellä ei ollut lainkaan sähköjä. Tytön ainoa viihdytkä tuntui olevan hänen ranteeseensa kirurgisesti istutettu alieetteri televisio jota hän tuijotti lähes lakkaamatta. Niinpä Arthur hämmästyikin eräänä päivänä, kun hän tajusi yhtäkkiä lihaveista hioessaan, että mökin nurkassa istuva Random oli sanonut hänelle jotain. Mitä? Random? Sanoitko sinä jotain? Mikä tämä on? Ai tuoko? Se on minun kelloni. Siitä näkee ajan. Kyllä minä sen tiedän, mutta miksi sinä räppilät sitä jatkuvasti? Se on minulle hyvin rakas. Minä sain sen syntymäpäivälahjaksi kun täytin 21 vuotta. Siihen on tosin kaiverettu Albertille ja väärä päivämäärä, mutta ei se mitään. No mitä tarkoitusta näillä numeroilla sitten on? Nämä kellotaulun reunoilla olevat numerot tarkoittavat tunteja. Tuossa pienessä ruudussa lukee se, mikä tarkoittaa torstaita. Ja tuo numero 1405 tuossa toisessa ruudussa tarkoittaa sitä, että nyt on... 14. päivä toukokuuta. Niin. Niin. Ja tuossa silpin muotoisessa ikkunassa näkyvät kuun vaiheet. Toisissa maailmoissa siitä tietää, kuinka paljon kuun pinnasta on näkyvissä. Mikä riippuu tietysti auringon ja kuun asemasta suhteessa toisiinsa. Tuota maasta katsottuna. Maasta. Niin, maasta. Siltä planeetalta, jolta sinä ja äiti olette kotoisin. Kyllä. Mikä tuo ääni on? Tikitystä. Se on koneisto, joka käyttää kelloa. Sitä sanotaan kellon koneistoksi. Niin? Niin. Se on kokoelma toisinsa liittyviä akseleita ja rattaita ja jousia, jotka pyörittävät kellon viisareita juuri oikealla nopeudella, jotta niistä voi nähdä tunnit ja minuutit ja päivämäärät ja niin edelleen. Jaha. Sinä vaikutat hämmentyneeltä. Mikä nyt? Miksi se on pelkkää koneistoa? Ei minkäänlaista ohjelmointia. Ö Kuule, mitäpä jos lähtisimme pikkukävelylle? Arturista tuntui, että nyt oli aika keskustella hieman tyttärensä kanssa. Ja kumma kyllä kerrankin tyttö ei vaikuttanut täysin vastahakoiselta, eikä ainakaan nurissut vastaan. Randomin kannalta katsottuna kaikki tämä oli kovin omituista. Hän ei välttämättä halunnut olla vaikea, mutta mitään muutakaan hän ei osannut. Kuka tuo tyyppi oikein oli? Millaista elämää hänen pitäisi viettää tällä planeetalla. Ja mikä oli tämä maailman kaikkius, joka tunki sisään hänen silmistä ja korvista? Mikä oli sen tarkoitus? Mitä se halusi hänestä? Hän oli syntynyt avaruusaluksessa, joka oli ollut matkalla jostakin jonnekin, joka osoittautui olevan pelkästään jossain muualla, josta piti jatkaa matkaa jälleen jonnekin muualle. Eikä jatkuva ajassa matkustaminen ollut mitenkään helpottanut tätä tilannetta, vaan johtanut siihen, että hän tunsi yleensä olevansa aina väärässä paikassa ja kaiken lisäksi väärään aikaan. Hän tunsi olevansa niin eksyksissä, että kantoi taskussaan teräväksi hiomaansa kiveä, jolla kyllä saisi melkoista jälkeä aikaan. Mutta juuri nyt hän oli suostunut seuraamaan Arturia paikkaan, jonka tämä oli halunnut näyttää hänelle. Tuonne alas! Tuohon laaksoon minun alukseni haaksirikkoutui. Minä olin ainoa, joka selvisi hengissä. Se tuntuu vieläkin uskomattomalta ja karmivalta. Joo. Vieläkö sinä jaksat tuijottaa sitä kelloa? Sinä olet toljottanut sitä jo yli tunnin. Tiedän. Tunti tarkoittaa sitä, että tämä iso viisari on tehnyt kokonaisen kierroksen taulun ympäri, eikö vain... Juuri niin. No siinä tapauksessa minä olen tuijottanut sitä tunnin ja 17 minuuttia. Selitä minulle vielä uudestaan. Ei siinä oikeastaan ole mitään selittämistä. Kellon koneisto kehitettiin satoja vuosia sitten. Siis maan vuosia. Kyllä. Sitä kehittyi yhä hienompia, ja hienompi monimutkaisempi. Sen valmistaminen oli taitoa ja tarkkuutta vaativaa työtä. Siitä oli saatava mahdollisimman pienikokoinen ja sen oli toimittava täsmällisesti, vaikka sitä olisi kuinka ravistellut ja pudotellut. Mutta ainoastaan yhdellä planeetalla. <hä> niin, no, siellähän se on valmistettu. Kukaan ei odottanut, että se kuljetettaisiin johonkin toisiin tähtiin tai kuihin ja erilaisiin magneettikenttiin ja sen sellaista. Tarkoitan, että se toimii edelleen moitteettomasti, mutta sillä ei ole kovinkaan paljon merkitystä näin kaukana Sveitsistä. Mistä? Sveitsistä. Siellä näitä valmistettiin. Pienessä vuoristoisessa maassa. Äärettömän pikkutarkkaa työtä. Ihmiset, jotka valmistivat niitä, eivät oikeastaan tienneet, että muita maailmoja oli edes olemassa. Melko paha puute. <hä>, niin, no, jaa. Kyllä kai sitten. No, mistä he sitten olivat kotoisin? No, he, he, tai oikeastaan me kasvoimme siellä. Me kehityimme maassa. Jostain nilviäisestä tai sen sellaisesta. En minä tiedä. Niin kuin tämä kellokin. En usko, että tuo kello on kehittynyt mistään nilviäisestä. Sinä et käsitä. Sinä et ymmärrä minua. Et yhtikäs mitään. Minä inhoan sinua, kun sinä olet niin tyhmä. No, mitä nyt, Random? Mihin sinä? Hei, odota minua. Sinä et käsitä, että tämä kello kuuluu jonnekin. Jonnekin, missä se toimii. Jonnekin, minne se sopii. Odota, älä mene. Random! Keneksi sinä minua oikein kuvittelet? Että minä olen jonkinlainen sinun jatkeesi. Ja keneksi äiti minut kuvitteli, että minä olin hänen Matkalippunsa elämää, jota hänellä ei ollut koskaan ollut. En ymmärrä, mitä sinä tarkoitat. Sinä etkä sitä, mitä kukaan tarkoittaa. Mitä sinä tarkoitat? Turva kiinni. Minä pääsi kiinni. Kerro minulle. Sanon nyt. Mitä sinä tarkoitat, kun puhuit äitisi elämästä, jota hänellä ei ollut? Hän toivoi, että olisi pysynyt maassa. Hän toivoi, että olisi koskaan lähtenyt sen typerän aivokuolen. Luupäät Seiferin matkaan. Hän luulee, että hänellä olisi ollut toisenlainen elämä. Mutta hän olisi kuollut. Hän olisi menettänyt henkensä, kun maa tuhotti. No, sehän olisi ollut erilainen elämä, vai mitä? No, niin kai, mutta... Hän ei olisi koskaan saanut hankkia minua. Hän vihaa minua. Et, sinä voi olla tosissasi, kuinka kukaan voisi koskaan. Tarkoitan, että... Hän synnytti minut, koska minun tehtäväni oli tehdä hänen olonsa mukavaksi. Se oli minun tehtäväni. Mutta minä sovelluin siihen vielä huonommin kuin hän. Niinpä hän yksinkertaisesti sulki minut ulkopuolelle ja jatkoi typerää elämäänsä. Mikä hänen elämässään on niin typerää? Hän on menestynyt loistavasti, eikö totta? Hän matkustelee pitkin aikaa ja avaruutta ja esiintyy lähes kaikilla kanavilla. Typerää, typerää, typerää, typerää, typerää, typerää, typerää, typerää! Random, älä mene! En, en jaksa! Olen pahoillani. Anteeksi. Anteeksi. Ei se mitään. On ihan hyvä jutella aina välillä. On niin paljon opittavaa. Ja täytyisi oppia tuntemaan toisensa. Ja elämä. No, se ei ole pelkkää teetä ja voileipiä. Minä olen kauhean pahoillani. Älähän nyt. Mikä sinun... Ei minun ollut tarkoitus rikkoa sinun kelloasi. Mitä? Minä halusin nähdä, kuinka se toimii. <tuh> Olen pahoillani. Minä en osaa enää koota sitä. Anteeksi. Anteeksi. En tiedä, mitä tekisin. Minä korjautan sen. Ja totta, minä korjautan sen. Vanha jauho-aivo tuli käymään seuraavana päivänä ja kertoi kaikenlaista Bobista ja yritti lohduttaa randomia puhumalla vuolaasti jättimäisen pihtihännän mysteeristä, kunnes tyttö huomautti, ettei mitään sellaista ollut olemassakaan, jolloin jauho-aivo poistui hyytävän hiljaisuuden vallitessa. Seuraavana päivänä saapui paketti. upeeta, than... Joo, minä olen. Hienoa upeeta. Minulla on teille paketti, olkaa hyvä. Kiitos, mutta mikä... Kiire on kiire. Hienoa upeeta. Paketti, avataan se. Ei se oikein käy. Miksei? No kun tämä ei ole osoitettu minulle. Onhan se, robottihan sanoi, että... Sanoi mitä sanoi, mutta vastaanottajaksi on merkitty Ford Prefect. Ford Prefect? Onko se se tyyppi, joka... Kyllä vaan. Minä olen kuullut hänestä. No sitä minä en ihmettele. Avataan nyt kuitenkin se paketti. Emmehän me voi tehdä muutakaan. En minä oikein tiedä. Mitäköhän siinä oikein on? Ei aavistustakaan. Mutta jotain innhottavaa ja huolestuttavaa sen täytyy olla. Kuinka niin? Koska kaikki Ford Prefectiin liittyvä on aina innhottavampaa ja huolestuttavampaa kuin mikään muu. Usko pois. No sinä vaikutat hermostuneelta. Minä olen kai vain hieman hermona ja säikkynä. Olen pahoillani. Arthur ei oikeastaan tiennyt, kumman hän huomasi ensimmäiseksi seuraavana iltana mökkiinsä astuessaan. Senkö, että Random ei ollut kotona, vai sen, että myös paketti oli poissa. Mutta sen hän tiesi, mistä löytäisi tyttärensä, ja niinpä hän ryntäsi oitismatkaan yhä kiittyvästä ukon ilmasta huolimatta. Random oli todellakin matkalla kukkulalla, jonne Arthur oli vienyt hänet taskulampu kädessään ja pakettikainalossaan. Pimeydestä ja ukon ilmasta johtuen hän kuitenkin suunnisti hieman pieleen ja eksyi laaksoon, jonne hänen isänsä alus oli haaksirikkoutunut. Sen synnyttämästä kraaterista leiskui vieläkin hämärää valoa, jonka loisteessa Random huomasi mutavellissä jonkin isohkoa taskulaskinta muistuttavan esineen. Nähtyään sen kannessa tekstin... Älä hätäile, hän tiesi sen oiliskuuluneen isälleen. Lopulta hänen onnistui kavuta kukkulalle, josta hän onnekseen löysi mukavan kuivan luolan. Linnunradalla oli keskusteltu ja väitelty melko kauan ja perinpohjaisesti siitä, minne maailmankaikkeuden niin sanottu puuttuva aine oli joutunut. Kaikissa Linnunradan yliopistossa kehiteltiin erilaisia yhä monimutkaisempia laitteita, joilla yritettiin mitata ja tutkia kaukaisten galaksien sisikuntaa ja sitten myös koko maailmankaikkeuden reuna- ja sydänalueita. Mutta lopulta kävi ilmi, että tuo puuttuva aine oli itse asiassa materiaalia, jota käytettiin postiyönnä muiden pakettien täyteaineena ja pehmusteena. Sitä oli melkoiset määrät paketissa, jonka Random juuri aukaisi luolassaan. Tästä aineesta hän kaivoi esiin sileän mustan kiekon. Hän tonki ainetta nähdäkseen, oliko paketissa mitään muuta, mutta ei. Pelkkä musta kiekko. Hän valaisi sitä taskulampullaan ja huomasi, että sen pintaan oli ilmestynyt halkeamia. Ja äkkiä koko kapine avautui kuin kukkanen ja muuttui olioksi, joka muistutti hyvin, hyvin pientä pikkalintua. Paitsi että se oli paljon sinisempi tai punaisempi kuin pikkalinnut. Ja samalla täysin musta. Siinä oli jotain outoa. Mutta mitä? Sitä random ei pystynyt suoralta kädestä sanomaan. Äkkiä se katosi kuin tinatuhkaan. Kaikki pimeni. Sitten pimeys käperytyi palloksi, josta muodostui jälleen lintu. Yksi vain minun täytyy Kuuletko sinä, mitä minä sanon? Kun sinä sanot mitä? Hihinoa. Ja kuuletko sinä, kun minä puhun näin? Totta kai minä kuulen. Entäs kun minä puhun näin? Kyllä. Aha, tuota sinä et siis kuulut. Ilmeisesti sinun kuulosi rajoittuu 20 ja 16 kilohertzin välille. Mitä sinä pidät tästä tävystä? Siinä ei pitäisi olla mitään epämukavaa kirkona ylärekisterissä. Mitä? Ilmeisesti ei ole hyvä. Minä voin käyttää niitä taajuuksia tietokanavilla. Kuinka monta, kuinka monta juos menee? Lopetat tuo! Ja, hajaisesti, ja, hajaisesti, ja monta, monta, monta, monta. nyt? Loputtoman jonon... Mikä sinä oikeastaan olet? Sinä näytät siltä, kuin seisoisit kahden peilin välissä. Ahaa, aha, ne men, kuhrueni, kuhrueni, jättuman, päästä jo oikeaan ulottuvuusmatriisiin. Hienoa, oikea vastaus on apersiini ja kaksi sitruunaa. Sitruunaa? Jos minulla on kolme sitruunaa ja kolme apersiiniä ja minä syön kaksi apersiiniä ja yhden sitruunan, mitä minulle jää? Mitä? Ahaa, sinä olet sitä mieltä, aika kulkee siihen suuntaan vai mitä? Mielenkiintoista. Kuinka keltainen minä olen? Minä osaan sanoa. Sinä muutut kaiken aikaa. Eli sinä et tiedä vastausta. Sinusta huomaa sen. Olenko minä sinun äitisi? Olenko minä kivenmurikka? Näytänkö minä valtavalta, valta, lotisevalta ja luihusti kokoon käpertyneeltä? Liikunko minä taappäin? Et. Itse asiassa minä liikun taappäin ajassa. No, tämä asia lienee selvä. Jos sinua kiinnostaa, voin kertoa sinulle, että omassa maailmankaikkeudessasi sinä voit liikkua vapaasti kolmessa ulottuvuudessa, jota te kutsutte avaruudeksi. Te liikutte suoraan eteenpäin neljännessä ulottuvuudessa, jota te kutsutte ajaksi ja te pysytte tiukasti paikoillanne viidennessä ulottuvuudessa, joka on todennäköisyyden perusulottuvuus. Siitä eteenpäin sitä onkin paljon vaikeampi selittää ja ulottuvuuksissa 1322 tapahtuu kaikenlaista, joka ei varmaankaan kiinnostaisi sinua. Tällä hetkellä sinun tarvitsee oikeastaan tietää vain se, että maailmankaikkeus on paljon monimutkaisempi kuin sinä luulet. Vaikka lähtisitkin siitä olettamuksesta, että sen täytyy olla hiton monimutkainen. Minä voin kyllä olla käyttämättä sanaa hitto, jos se loukkaa sinua. Minun no, puolestani sinä voit sanoa, mitä hittoa ikinä haluat. No minä teen niin. Mikä hiton vempelä sinä oikein olet? Minä olen käsikirja. Sinun maailman maailmankaikkeudessasi minä olen sinun käsikirjasi. Itse asiassa minä olen olemassa tilassa, jota kutsutaan nimellä yleinen sekasotku, mikä tarkoittaa minä näytän sinulle. Tulepa katsomaan tätä. Näetkö, sadetta. Perkää sadetta. No entä sitten, kyllä minä tiedän mitä sade on. No, mitä se on? Miten niin, mitä se on? Kuka sinä oikein olet? Mitä sinä teit tuossa laatikossa? Miksi minä olen juossut koko yön märässä metsässä joutuakseni lopulta vain kuulusteluun, jossa jokin lintu vaatii minua kertomaan, mitä sade on? Mitä se on? Se on pelkää helkkari vettä, jota tippuu taivaalta. siinä kaikki. Haluatko sinä tietää vielä jotain muuta, vai poisimme, kun me vähitellen lähteä kotiin? Haluatko sinä mennä kotiin? Eihän minulla ole mitään kotia! Katso sadetta. Minähän toljotan sitä kaiken aikaa, eihän täällä ole mitään muutakaan katsottavaa. Mitä sinä näet? Mitä sinä tarkoit senkin typeräpulu? Pelkkää sadetta, taivaathan valuvaa vettä. Mitä hahmoja sinä näet siinä vedessä? Hahmoja? Ei sinä näy mitään hahmoja, se on pelkkää... Pelkää yleistä sekasotkua. Niin, no... No, minä... mitä sinä näet nyt? Ahaa, lasersäteitä. Onko tuo sinun oma valosousi? No tuollastahan minä olen koskaan aikaisemmin nähnyt paitsi mitä nyt viidessä miljoonassa rock Kerro minulle, mitä sinä näet. Pelkän sadesseinämän tyhmä lintu. Itse asiassa siellä ei ole mitään, mitä siellä ei ollut jo ennestään. Minä käytän valoa vain kiinnittääkseni sinun huomiosi tiettyihin pisaroihin, tietyllä hetkellä. No mitä sinä näet nyt? En mitään. Sinä sammutit säteesi. Minä tein aivan samaa kuin äskenkin, mutta käytän ultraviolettivaloa. Sitä sinä et pysty näkemään. Mitä ihmeen järkeä on näyttää minulle jotain sellaista, mitä minä en pysty näkemään? Jotta sinä käsittäisit sen, että jos näet jotain, sitä ei välttämättä kuitenkaan ole olemassa. Ja jos et näe jotain, se ei välttämättä merkitse sitä, etteikö sitä olisi olemassa. Se on vain jotain, jota pystyt havaitsemaan aisteillasi tai sitten et. Vilkaisepas tätä. Sehän on Arthur, minun isäni. Itse asiassa hän on vasta metsässä, matkalla tänne. Tämä on pelkä suurennettu kuva hänestä. Mitä sinä oikein yrität sanoa? Ainoastaan sitä, että sitä ei ole olemassa tai on. Aivan samalla tavoin kuin tuo sateen muodostama seinämä. Se on pelkkää taivaalta valuvien vesipisaroiden liikettä, joka tapahtuu niillä valonpituuksilla, joita sinun silmäsi kykenevät näkemään. Sinun mielessäsi se vaikuttaa täysin konkreettiselta, mutta se on pelkkä yleisen kun ilmentymismuoto. Tässä sinulle toinen esimerkki siitä. Äiti! Ei. Kyllä, minä oma äitini tunnen. Et välttämättä. No, kuka hän sitten on? Hän on osa äitisi jatkeesta todennäköisyysakselilla. Minä en käsitä pätkääkään. Avaruutta, aikaa ja todennäköisyyttä voidaan kaikkia kuvata akseleilla, joita pitkin ne voivat liikkua. En minä vieläkään oikein. Vaikka luulen, että. Ei. Selitä tarkemmin. Minä luulin, että sinä haluat lähteä kotiin. Selitä. Haluaisitko sinä nähdä kotisi? Sehän tuhottiin. Se ei pidä paikkaansa koko todennäköisyysakselilla. Katso. Nyt sinä näet sen. Nyt et. Mikä tuo oli? Maapallo. Vilaus jatkumattomasti todennäköisestä esineestä todennäköisyysakselilla. Ai niin. Useimmat esineet muuttuvat todennäköisyysakselilla liikkuessaan, mutta sinun kotiplaneettasi tekee jotain muuta. Se sijaitsee jonkinlaisessa todennäköisyysmaiseman murtumakohdassa, mikä tarkoittaa sitä, että monissa todennäköisyyskoordinaateissa se yksinkertaisesti katoaa jäljettömiin. Siinä on perittyä instabiliteettia, mikä on tyypillistä kaikille materiaaleille, jotka sijaitsevat alueilla, joita yleisesti kutsutaan monikosektoreiksi. Käsitätkö? En. Haluaisitko sinä lähteä käymään siellä? Ai, maassa. Niin. Onko se mahdollista? Sinun maailmankaikkeutesi tuntuu sinusta valtavalta. Sekä ajassa että tilassa mitattuna. Se johtuu suodattimista, joiden avulla sinä tarkkailet sitä. Mutta minuun ei ole rakennettu mitään suodattimia. Mikä tarkoittaa sitä, että minä pystyn tarkastelemaan koko sekasotkua, joka käsittää kaikki maailmankaikkeudet. Mutta jolla ei ole itsellään minkäänlaisia rajoja. Minulle kaikki on mahdollista. Minä olen kaikki tietävä, kaikki voipa. Äärettömän turhamainen ja kaiken lisäksi minua myydään kätevässä kannettavassa pakkauksessa. Sinun on itse otettava selvää paljonko tuosta kaikesta on totta. Senkin pikkurontti. Sinä olet höynäyttänyt minua. Kuten sanoin, kaikki on mahdollista. Okei. Lähdetään sitten maahan. Jonkin aikaisen, äh, tota, me... Niin, todennäköisyysakselilla. Juuri niin, S sellaiseen, missä sitä ei ole rajautettu. No, sinä olet käsikirja. kuinka me saamme kyydin? Takaperoisella tekniikalla. Millä? Takaperoisella tekniikalla. Minulle ajan liike ei merkitse mitään. Sinä päätät, mitä haluat. Ja sitten minä vain varmistan, että niin on jo tapahtunut. Älä viitsi pellein. Kaikki mun... on mahdollista. Sitten sinä lasket leikkiä, etkö vain? Anna kun selitän asian näin. Takaveroinen tekniikka antaa meille mahdollisuuden käyttää oikotietä. Sen sijaan, että istuisimme odottamassa niitä äärettömän harvoja avaruusaluksia, jotka kulkevat tämän sektorin kautta kerran vuodessa, ja sitä sopiiko niille ottaa meidät kyytiin. Sinä yksinkertaisesti toivot tänne aluksen, joka ottaa sinut kyytiin. Kapteeni saattaa kuvitella, että hänellä on itse asiassa tosi hyvä syy tarjota sinulle kyyti, mutta totuus on se, että minä olen tehnyt päätöksen hänen puolestaan. Ja tuo todistamaan, että sinä olet todella turhamainen, vai mitä pikkulintu? Mitä minä sanoin! <hah> Okei. Okay. Haluan aluksen, joka vie minut maahan. Alus oli ilmestynyt niin äänet, että Random ei ollut heti havainnut sitä, mutta kun hän näki sen laskeutuvan, hän mietti mielessään, että se oli kauneinta ja seksikkäintä, mitä hän oli koskaan nähnyt. Samassa sen kyljessä oleva luukko avautui ja ulos astui mies, joka käyttäytyi kaikkea muuta kuin randomin odottamalla tavalla. Sen sijaan, että aluksesta olisi astunut kapteeni, joka olisi tarjonut hänelle kohteliaasti kyytiä maahan, ovesta ilmestyi mies, joka randomin ja hänen ympärillään räpyttelevän käsikirjan nähtyään hyökkäsi suoraan häntä kohti. Random tempaisi salamana taskustaan teroittamansa kiven, kumautti miestä pari kertaa ohimoon ja ryntäsi lintukannoillaan sisään alukseen, joka lähti heti nousuun. Mies puolestaan ryömi vaikeroiden sateesta luolan suojaan. Myös Artur oli nähnyt aluksen. Hän kiihdytti vauhtia sen, minkä vammautuneelta jalaltaan pystyi, mutta oli auttamattomasti myöhässä. Aluksesta oli jäljellä vain painaumat maassa. Luolan huomattuaan hän päätti tutkia sen ja löysi randomin avaaman laatikon. Hän päätti istuutua kivelle miettimään, mitä ihmettä täällä oikein oli tapahtunut. Siinä vaiheessa hänelle valkeni, ettei kivi ollutkaan kivi, vaan ihminen, mikä johtui siitä, että se vaikeroi. Hän päätti kääntää kasvoillaan makaavan tyypin selälleen. Hyvä luoja, sinäkö? Sinä. Mitä minun pitäisi selittää sinulle tällä kertaa? Uh, kuka hyttö se nainen oli, joka kolkkasi minut. Ja miksi... Joka puolella on oravia. Ja mitä ne haluavat? Ne ovat vainonneet minua koko yön. Ne yrittävät tyrkyttää minulle läpimärkiä, aikakauslehtiä ja sen sellaista. Niinkö? Ja kappaleita. Ai jaa. Hetkinen. Onko tähän lähelle haaksirikkoutunut yhtään alusta? No on. Mistä sarvasit? Siitä se luultavasti johtuu. Sellaista sattuu. Aluksen palvelurobotit tuhoutuvat, mutta niiden kyberneettinen muisti saattaa säilyä ja sulautua paikallisiin elämänmuotoihin. Koko ekojärjestelmä voi muuttua jonkinlaiseksi avuttomaksi, rempovaksi palvelujärjestelmäksi, joka ajentelee kaikille ohikulkijoille kuumia pyyhkeitä ja ryppyjä. Ah, se pitäisi lailla kieltää. Ja luultavasti on kiellettykin. Ah, Kuka se nainen oli? Minun tyttäreni. Voisitko toistaa tuon? Minun tyttäreni. En tiennytkään, että sinulla on tytär. Minussa on luultavasti paljon, mitä sinä et tiedä. Ja nyt kun se tuli puheeksi, minussa on varmaan paljon sellaista, mitä en itsekään tiedä. Jaa, jaa. Milloin tämä on tapahtunut? Sitä minä en osaa sanoa. Tuo kuulostaa tutummalta. Liittyykö tähän äitikin? Kyllä. Trillian. Trillian? Trillian? En tiennytkään, että tiesi. Ei, kuule nyt, se on hieman hämmentävä juttu. Muista hänen joskus ihan ohi menne maininneen, että hänellä on kakru. Minä olen pitänyt hänen yhteyttä aina silloin tällöin, mutta en ole koskaan nähnyt hänen lastaan. Ai. ai. Oletko sinä varma, että hän on sinun lapsesi? Kerro minulle, mitä tapahtui. Oho, oho, oho, se, on, se on pitkä juttu. Olin tulossa hakemaan pakettia, jonka lähetin itselleni sinun osoitteesi. No mitä siinä oli? Luultavasti jotain uskomattoman vaarallista. Ja sinä lähetit sen minulle? Turvallisin paikka, minkä keksin. Ajattelin, että sinä olet niin tylsä, että et mene avaamaan sitä... Joka tapauksessa minä en löytänyt sinun kylääsi pimeässä. En löytänyt minkäänlaista ohjaussädettä, mutta ilmeisesti teillä ei ole sellaisia. Sen vuoksi minä juuri pidän tästä paikasta. Sitten minä löysin sinun vanhan käsikirjasi lähettämään heikon signaalin, joten suunnistin sen mukaan. Sitten minä laskeuduin jonkinlaiseen metsään ja astuin ulos aluksesta. Törmäsin yhteen naiseen ja olin menossa sanomaan hyvää iltaa, kun huomasin, että se oli hänellä. Mikä? Se... Minkä minä lähetin sinulle? Uusi käsikirja. Sinun piti pitää huolta siitä senkin, idiootti, mutta se istui sen naisen olalla. Minä syöksyin häntä kohti, mutta niin, ja ai, ai, hän kolkkasi minut. Vai niin, no mitä sinä teit? No kaaduin tietysti, pahoin loukkaantuneena. Ai, ai. Ja se nainen ja käsikirja suuntasivat kohti minun alustani. Ja kun sanon minun, tarkoitan, että se oli R.V. Kuutonen. Että mikä? R.V. Kuutonen kautta Tsarguonin. Homma nyt itsellesi jokin katalogi. Tai anna olla. No, kun minä rukoilin, ettei hän ottaisi minun alustani, hän iski minua uudestaan sillä kivellä. Luulen, että voin melkoisella varmuudella sanoa, että kyseessä oli minun tyttäreni. Ihana lapsi. Sinun pitäisi ensin oppia tuntemaan hänet. Tarkoitatko sinä, että hän käyttäytyy sitten rauhallisemmin? Ei, mutta hän oppii väistelemään. Mitä sinä teet tällaisessa paikassa, Arthur? No voileipiä enimmäkseen. Mitä? Minä olen, tai ilmeisesti olin, erään pienen heimon voileipämestari. Aa. Katsos, kun minut pelastettiin avaruusaluksen hyllystä, minä yritin kovasti sopeutua heidän takapajuiseen elämäänsä. Mutta esimerkiksi kaikkien sähköisten laitteiden puuttuminen teki sen vaikeaksi. Niin, niin. Minusta ei ollut mitään hyötyä. Sitten eräänä päivänä minä päätin tehdä itselleni voileivän. Ihan pelkästään siksi, kun ei ollut muutakaan tekemistä. He innostuivat siitä suunnattomasti. Aha. He eivät olleet koskaan nähneet mitään sellaista. Ja kun minä satun pitämään voileepien tekemisestä, kaikki tapahtui vähän niin kuin itsestään. Ja sinä nautit siitä. No joo, kyllä varmaan. Hyvistä veitsistä ja sen sellaisesta. Ja se ei hetkeekään tuntunut sinusta mieltä raastavan, murskaavan, ällistyttävän ja ihottumaan aiheuttavan tylsältä. No, ei oikeastaan. Ei ainakaan ihottumaan aiheuttavan. Omituista, minusta tuntuisi. No, meillä on ilmeisesti erilainen asenne siihen. Niin. Kuten pikkalintuihinkin. He, mitä? Tai, anna alla. Kerro minulle sen sijaan, kuinka hitossa me pääsemme ulos täältä. Tarkkaavainen kuulija varmaankin hätkähtää hieman mielessään kuullessaan, että Ford, yksi kokeneimmista linnunradan liftareista, esittää moisen kysymyksen. Syy siihen, miksi hän kuitenkin esitti sen ja tapa, jolla tuo ulospääsy onnistui, selviää teille ensi kerralla. Ja me voimme vakuuttaa, että tuo viimeksi mainittu osoittautuu varsin omintakeiseksi ratkaisuksi.